«Поділо!» Дивиться по очима, хитаються, ми на нього плащ накинули, натягли капелюха по самі очі, добавили ще склянку для певності. У лісі нас чекав отче нашов із підводою. Майор, прийшовши до тями, заврищав, ми йому кляпу рота легенько, щоб не задихнувся. Він у нас, любенький, на м'якому сіні одразу і захропів. Так і довезли. Приймайте гостя дорого, товаришу капітан. Гість дійсно виявився дорогим, з багатою начинкою. При ньому був квиток члена нацистської партії за номером 10340, виданий ще у 1925 році. У моїй землянці Пекель протверезійшов, відразу втямив щодо чого. Заявив, що як старий партієць, партайгеносець, він по квитку з таким номером мав право вільного входу у рейхсканцелярію самого фюрера і в резиденцію генерал-губернатора. Ми сиділи із Гансом Франком за одним столом. Це така ж правда, як і те, що я стою перед вами, гер Оберст. Підвищивши мене вчинні, майор остаточно заспокоївся. Звик за довгі роки служби до субординації. Коли наказує оберст полковник, майорові належить лише підкорятися. Я не став його розчаровувати. Розклав перед Пеккелем карту. Нас цікавить план оборонних споруд укріп району. І по можливості з найдрібнішими деталями. Не здумайте посилатись на забудькуватість чи слабку пам'ять. За кожен об'єкт, пане майор, відповідаєте головою. Тільки сумлінна робота гарантує вам життя. При першій можливості перекинемо вас у Москву». Пекель схилив свій стрижений їжачок на знак згоди. Попросив ковток шнапсу і кави для похмілля. Поживши бажане, він до вечора просидів над картою. Павлову. Полонений Курт Пекель свідчить. У вересні 1944 року колишній командуючий Краківським гарнізоном генерал-лейтенант Кітель видав наказ та інструкцію по будівництву оборонних споруд району Кракова. Загальна назва системи споруд – «Групен Систем». Бункери на 10 солдатів, квадратного перетину 4 на 4, глибини 3 метри 60 сантиметрів. Голос. Палу. Продовження. Бункери ретельно маскуються. Крім справжніх бункерів є фальшиві. Насипані купи землі, недбало замасковані, щоб дезорієнтувати артилерію. Від бункера в бік рів глибиною 180 шириною 80 см. Розгалужується подібно до оленячого рогу. На двох-трьох його кінцях кулеметні гнізда. Бункери огороджені дротом в радіусі 30 метрів. Середня відстань між бункерами 200 метрів. Багато бункерів у житлових будинках, сараях. Обабіч шосейних доріг Копують бетонні стовпи висотою 3-5 метрів, а в діаметрі півтора метра. Їх заміновують. При наближенні противника завалюватимуть дороги. Голос. Це були найгарячіші дні для наших радисток. Вони передавали центру план оборонних споруд у квадратах. Завдавали ми роботу і штабістам з оперативного відділу першого українського фронту. Центр протягом кількох днів просив уточнити окремі ділянки, особливо ті, де противник споруджував фальшиві бункери. У таборі всі звикли до сумирного майора. Перші дні наш полонений фронтував у своєму мундирі із залізним хрестом. Потім випросив у Семена Ростопшина тілогрійку заходився допомагати нашому кухареві Абдулі. Курт Пеккель любив побалакати, згадати своє минуле.